Plaça de Nou. Què tal? Bona tarda. Benvinguts una setmana més al programa de Castells de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, al programa Plaça de Nou, on com cada setmana us portarem l'actualitat de, de la nostra colla i també l'actualitat del món casteller. De la nostra colla hem de comentar les colònies que han tingut lloc aquest cap de setmana, on la majoria de, de gent de la colla s'ha desplaçat fins a la caçada censada de Santa Margarida de Montbui per passar el cap de setmana junts. I també comentarem l'actualitat del món casteller eh, perquè estem a la setmana prèvia del, del concurs de Castells de Tarragona, de la 25a edició, que tindrà lloc aquest cap de setmana a Tarragona. i Ja s'ha vist la primera sessió aquest eh, diumenge a Torre d'Embarra, una sessió que va ser... va quedar escurçada per la, la pluja. De tot això i molt més parlarem fins a les 9. Avui amb l'equip eh, reduït, perquè tenim... Eh, L'altra meitat de l'equip, que, que estava, està fent feina per la colla, i no, no pot venir avui al programa. Per tant, saludarem el Juan, de què tal? Bona tarda. Molt bon ves per a tothom. Dic que un, un cap de setmana marcat per les colònies de la colla, que us sí. ho he passat molt bé. Més que la pluja, per les colònies de... <ríe> També per la pluja, però per sí, les sí, colònies. Sí, també hi ha hagut pluja a les colònies. Sí, però no hem suspès cap acte per, per la pluja. <ríe> bé, bueno, perquè vosaltres ho teniu previst, no com allà a ja torra d'amba que... Sí, teniam previst mullar-nos. <ríe> sí, no que ho dies si teniam previst algun acte fora de la pluja, no, teniam previst mullar-nos i, i la pluja no va deixar de, de que nosaltres fésim el nostre acte dintre, colònia, dintre les colònies. Bé, doncs eh... Eh, també tenim avui el control tècnic cada setmana el Dani Padilla qui us parla amb Ori i per tant us, parla, us portarem l'actualitat de, de la colla i del món castellà fins a les 9 aquest equip eh, també us hem convidat els que ens esteu sentint eh, a que ens truqueu o que ens deixeu missatges al Facebook i al Twitter per comentar Eh, l'actualitat de la colla, anècdotes, vivències que, que heu tingut aquest cap de setmana de les colònies, el moment més destacat o el que més li ha agradat a, a la gent, i amb els missatges que ens arribin, si és que, si és que arriba algú que de moment encara no no ha arribat cap, doncs eh, els direm per, per antena. Comencem, eh, com cada programa, recordant els horaris d'assaig de la colla. Els horaris d'assaig són, eh, assaiem dimarts i divendres, dimarts de 8 a 10 del vespre, i divendres de les 9 fins a les 11 al Centre Civil Lera. Uns assajos que estem ja a menys d'un mes de la nostra diada, doncs estan focalitzats en eh, ampliar la gama de castells eh, de la colla, a veure quins eh, quins són els castells que podem portar a plaça en aquesta, en aquesta viada, i doncs eh, mirar de, de, de fer els millors castells eh, possibles. Sí. Perquè, doncs, serà dintre de la gamma de sis, bueno, però mirarem de, de millorar els castells que hem fet, eh, que hem fet fins ara, que, que també estan, estan prou. Millorar-los com a mínim tècnicament, i que ja surtin bé, i que no hagi cap problema, o sigui... No sé si millorar el nivell, no sé, però sí, al o sigui, nivell del castell, però sí que millorar tècnicament tot el que portem, el que hem semblat durant tota la temporada de mm -hmm. El que sí que ja estan a punt d'iniciar-se són les classes d'aquesta temporada de, de l'escola de gralles, que ja, en principi, si no, si no hi ha contraordre, principi, eh, se suposa que aquesta setmana ja ja hauríem de començar. Sí, sí. Us sabrà, bueno, mm -hmm. això com com muntar bicicleta, suposo, però vaja que... <laughs> Torn, anem una mica tard de la vacància. Bona vacància, eh? sí, hem fet de... Bueno, hi ha hagut circumstàncies, també la, la Gemma ha tingut bolos, l'altre dia va tenir un tema de feina que no, no va poder venir, per tant, encara no, no s'han iniciat aquestes classes, però estem, ja que estem a punt a punt, tot l'equip. També hi ha, hi ha algun, alguna graiera, i algun graier motivat que, que han anat els divendres al el Buc d'Alera a assajar una miqueta. Això, això, és teniu, això és el que teniu que haver fet des del principi. <ríe> N'hem recordat... Encara que... que no estigui la, la capdè, sí. continuem aixecant aquí la gràia perquè després no sigui un pas enrere, sinó un pas endavant. <ríe> Bé, doncs, eh, sí, sí, això és el... La... Sobretot el que, el que es perd, eh, si, si deixes de practicar, és, el, és la resistència a la sí, sí, de no. bufera i la... la si ja no se'n sac gaire i a de practicar, perd més coses, eh, Bori? <ríe> Però bueno... <ríe> Bé, doncs eh, recordem també les reunions dels equips de treball de, de la Colla, la reunió de la Junta, que és quinzenar eh, cada dijous, i la tècnica, que és setmanar cada divendres, a partir de les vuit del vespre. I recordem, eh, aquesta periodicitat és eh, sem sempre que es reuneixin. Tant d'una com l'altra, eh? Sí, sí. sí. Ah, val, perquè no va dir, els de la Junta sí que saben que és cada quinze dies i es reuneixen cada setmana. I el de la tècnica doncs sí. a vegades, és cada setmana i reuneixen cada cop que es troben. Això, diguéssim, la Junta sí, ho estem, er... estem donant una mica de notícia, que és el que tenim en paper, però realment no, no, no s'apropa molt a la realitat, eh? Mm. Doncs això, la, la Junta reuneix cada 15 dies, excepte quan es reuneixen cada setmana, i la, i la tècnica reuneix cada setmana, excepte quan no reuneixen. Quan no reuneixen, això, això, això és una manera de dir-ho de veritat. Uh -huh. Encara que em sap molt És bueno. com, com per exemple, un, un anècdic que trobes en l'horari d'un bar que posava abrimos des de les 6 hasta cierre. Sí, hasta que estamos. Si vienen más tarde es porque no coincidimos en el, el horari, eh? Abrimos hasta cierre. <ríe> Llavors, eh... Però això funciona més menys igual. Bueno. La idea no és aquesta, eh? però, bueno, uh -huh. és lo que tenim. Uh -huh. Depèn també de, de, de, de les obligacions i de la de les coses que hagin de fer, els que, els que han de fer aquesta raula, aquesta raula. Sí, però és una notícia que a nosaltres ens arriba malament, eh? No, no és culpa nostra, eh? Bé, anem a repassar també, a recordar els telèfons, per posar-se en contacte amb la colla, les dues maneres de, de fer-ho, amb el fix i amb el mòbil. El telèfon fix, que és el 93 579 41 16, i el mòbil, que és el 615 384 482. Ah... Uh... També us hem de recordar la nostra pàgina web que és www.castellersdemollet.cat amb l'adreça de correu electrònic info arroba castellersdemollet.cat i el que us dèiem. Si, si ens necessitem avui que ens comenteu coses de, de les colònies o què prevelleu de del concurs que tindrà aquest cap de setmana, doncs eh, el que sigui podeu fer-ho de diferents maneres. La primera és eh, trucar en directe al telèfon de Ràdio Mollert, que és el 93 570 68 66, repetim, 93 570 68 66, o bé deixar-nos un missatge en el Facebook i en el Twitter que tenim, que tenim obert, tenim aquí la... La pantalla, eh, recordem, la pàgina del Facebook és www.facebook.com barra castellersdemollet i el, el Twitter amb l'usuari arroba castellermollet. Eh, què més hem de recordar? La L'horari d'emissió del programa que és en directe cada dilluns de 8 a 9 del vespre i la repetició el dissabte d'11 a 30 a 12 a 30. I també hi ha la possibilitat de sentir el programa mitjançant la repetició del podcast, que es pot sentir eh, a, la pàgina, a la pàgina a de podcast de Radio Mollet, radiomollet.com, o també els enllaços que, que publiquem quan pengem la, la nostra versió de, del podcast. Correcte. Doncs eh, acabant les presentacions, entrarem en matèria comentant coses de casa. Esteu escoltant Plaça de Nou, el programa dels castellers de Mollet. Bé, doncs eh, comentem coses de casa i parlarem eh, de com estan, com estan anant aquests últims assajos eh, en el qual eh, la gent... Eh, Bé, bueno, jo penso que el, després de la crida que s'ha fet últimament, jo penso que el divendres, la setmana passada, va, va venir més gent, de, que, gent que havia deixat de venir últimament pel que sigui, doncs va, va venir el, a l'assai bueno, el divendres. Els assajos vanen més o menys amb la línia que tenim... Tota la temporada, això sí. Tota lenta. la temporada. No és dolenta, no és dolenta. No, no, hi ha hagut temporades que han sigut molt pitjors. Mm, el que passa és que, clar, que... El que li agradaria a la tècnica o el que, li, el que ens agradaria als castellers és que fos una mica més... I hagués una mica més de compromís, no? Però, bueno, treballant la tècnica, treballant amb el que ve a l'assaig, que, que és la feina que té que fer, no? O sigui, I motivar la gent perquè vingui. Sí que és veritat que amb els últims assaig, després de festa major, pues, naturalment ha hagut una empenta i, i això és al final el peu amb, amb les situacions. no? Hem, hem millorat el nivell dels castells uh -huh. i la tècnica dels castells. Uh -huh. I cal, cal dir això, que ens queden... Eh, ja ja entrem al compte enrere, queden quatre setmanes per per diada. Quatre i... setmanes, dos actuacions, no? Eh, una actuació... Bueno, abans de la... Tenim una bueno, actuació abans de... Tenim aquesta setmana i després sí. tenim la, ja la, la diada, després no? Després entrem en diada. I, doncs, eh, bueno, continuem treballant les estructures, el 3 per sota, el 5 de 6, 2, la Torre de 6... Torre de 6. I s'estan fent proves amb quarts, però, en principi, no, no és per portar a plaça abans, de, abans de que acabi la taula. No, però, bueno, estem amb, amb Castell de 6 de... Mm. De, gamma, de la gama alta, no?, de dels Castells de 6. Mm. Això ja és bona, és bona feina, no?, mm. o s'estan sigui, fent proves des de fa molt temps, que quarts, però no acaben de, de lligar-se, i però sí que el que s'està lligant molt bé són totes les proves de 6 alt, o sigui de 6 i mig, o sis, hi ha gent que li diu 6 i mig, hi gent que diu la gama alta de 6. La gama alta de 6, sí. sí. I, I en principi no té per què, d'aquí a Diada suposo que estaran, estaran preparats aquests castells. Mm. I també com a, com a anècdota que el, aquest divendres es va poder tancar un pilar totalment femení. Sí, eh, el, que és el tronc i tronc i pinya. Sí, correcte. El, els homes estaven... el resultat no va ser l'idoni, no? Bueno, jo, jo, jo, jo el tema del resultat ja no l'anava a comentar, però... Bueno, és el pilar femení, no? Ja femení... he comentat-lo fins al final, no? Pilar femení carregat. Ah, ahí está. Pilar femení carregat a l'assaig. A l'assaig, sí un Pilar de quatre i bueno també estàvem tot totes les les dones fins i tot les, les més jovenetes estaven pràcticament a l'últim cordó sí, i bé. just darrere de l'últim cordó estàvem... estàvem eh, jo, dic, jo dic una cosa a, a favor de les dones, eh? Igual tindríem més problemes per fer el Pilar completament masculí sí. que no passa al femení, eh? O sigui, perquè jo vaig veure la pinya de divendres del Pilar femení i, i hi havia molt poca gent al voltant, eh? O sigui, vol dir que tots tot els homes que estaven al voltant eren, eren, eren, jo crec que eren els menys, inclús. O sigui, igual tindríem me, més problemes per fer-lo totalment masculí. Masculi. Per això dir que sí, va ser un pilar femení carregat, però bueno, però no, amb això no dic que, que els homes siguin capaços de fer-ho, eh? No, no. Igual Bons... tindríem més problemes. Mm -hmm. Bueno, igual, igual, igual també també ho veiem, no?, per viar d'algum... No, no, no, no, no, no, no sé, no tinc ni idea. Igual a l'actuació de vigília o bé a l'actuació de... No sé, no, no sé, però bueno, va ser una cosa d'aquestes que fan durant bueno, els baixos per fer proves, per... Sí, sí, igual per... que hi ha colles que en mig d'una actuació a fora de casa fan un pilar a sobre del, de l'escenari només en canalla, doncs... Sí, correcte, sí, més, també hi ha colles que fan pilars només de canalla, o sigui. Bueno, però està bé, està... Mm. És una manera més de, de... De motivar la gent. De motivar la gent, de, de fer germanor, de... De fer colla. Bé, doncs eh, ens comentem eh, aquesta, aquesta feina i recordar que aquest eh, diumenge, eh, a part del concurs de Tarragona, doncs, també hi ha, hi ha actuació castellera i per tant nosaltres eh, la colla es desplaçarà a la festa major de Sant Feliu de Llobregat on actuarem amb els castellers de Sant Feliu. No sé si a la plaça d'Ajuntament o amb un pàrquing, mm. com l'any passat. No, en principi, Festa Major, en és principi... Festa Major per tant, serà... Sí, en principi, és Festa Major, suposo que serà... Bé, bueno, la inclús l'any passat vam actuar amb un, amb un... No era ben bé, era un pàrquing, sí, però era un pàrquing exterior i era, sí, pa, era per, un, un per un motiu d'un centre civil de, de Sant Feliu, no? Que sí que era una mica més fred, però, bueno... En principi, està dintre del mar de la festa major. Mm. El que no sé, si sí, hi ha... Algunes colles Alguna colla més convidada o som només nosaltres dos? En principi, el paper ve, posa... Sant Feliu i, i Castells no, no? de Mollet. Sí, sí. Bé, bueno, posarem dos colles. No? Sí, sí, recordem que és l'última actuació, de, de actuació abans de la nostra diada. És l'última actuació abans de la nostra diada, coincideix amb el cap de setmana de concurs, una actuació complicada per la tècnica, suposo... No. no pel tema de... Perquè hi ha molta gent que, com va tindre molts problemes per tema de l'entrada, no crec que hi hagi molta gent que vagi al concurs no. com a entrada, sí que pot anar com a convidat d'altra colla, perquè sempre sabem tots que als concursos eh, hi ha molta gent d'altres colles, uh -huh. de colles petites, de colles mitjanes, de colles, de colles de tot tipus, que van convidats amb altres colles, que van sí, a plaça, sí. a, la, a el que era... A, la, sí, sí, a fer fe pinya... l'antiga arena. A sa, amb samarreta, i normalment és samarreta, bocata i, i autocar. I autocar, que, bueno, sí, però bueno, és, vas convidat a altra colla, no? Sí, sí, sí. Llavors, sí que és veritat que normalment totes les colles petites hi ha molta gent que vol, vol anar a veure concurs i va, i s'apropa i, i s'acosta amb, amb, amb alguna colla de les que estan convidades, no? O sigui, això ha passat sempre, eh? Quan, abans, inclús, de que fossin... Eh, propos cintat mil colles al concurs, no? sí, com aquest any, no? que van moltíssim, que hi ja dissabte i diumenge. Uh -huh. Quan només eren les colles grans que eren al concurs, també, al final, que volien anar, els que volíem anar a concurs i no teníem entrada, doncs ens, ens eh, apropàvem a alguna colla que t'agradava, no? i dir que escolta, anem, anem al concurs i molta vegada no tenien ni que trucar-los, o sigui, mm. a tu per dir, escolta, sí, sí, no, vols ha... venir a veure el concurs, ha... vols venir a fer pinya el concurs? Hi ha, hi ha colles que... Hi ha moltes que... colles. Que... I so segurament eh, les el... relacions públiques de la colla o el correu electrònic de la colla s'han rebut eh, mm. propostes d'invitació per part d'alguna... Sempre ha passat, sempre, a més tu estat de president sí. que no és, no és una cosa nova, sempre ha passat. A l'hora del concurs, encara que ja han sigut les... Uh -huh. avant de ser aquesta norma concoller ja són tantes colles de sit i menja. La majoria de colles sembla la colla amiga o a la colla aquella, que, és, que ens considerem amics, no? Que tant de colles sí. grans com a colles mitjanes, sempre dona un toc que no dienes. Contava, mica, uh -huh. un un un un cop d'un cop de mà, no? Sí, sí, jo, jo i acaba de... donant un reconxament uh -huh. a aquesta gent, no? Sí, però jo el que veig Crec recordar que sempre que hi ha hagut gent de la colla que ha anat amb altres colles, han anat de grupets, per diguéssim, -sí, a, a nivell individual, no a nivell de colla de... No, no, no, no mai, mai. Mai la colla ha arribat a una, corda, una altra colla per anar mai. tots allà no, a, fer, no. a fer pinya. No, no, això mai, mai. Això no, que no ha passat mai. Sempre hem anat en grup, perquè a més a més, dintre d'una colla hi ha gent eh, més a, més lligada amb una colla o amb una altra. Llavors, això passa a la majoria de colles, eh? O sigui, Sí que hi ha colles, sí que hi han hagut colles, que inclús li han posat un autobús uh -huh. per anar a concurs. Però no, no són tantes, eh, les que... Les que poden explicar aquest tipus d'anècdotes. Jo recordo una vegada, crec que ho comentaven els castellers de Caldes, que no sé quina colla els hi va posar un autocar per anar amb ells al concurs, i els hi van que... enviar l'autocar a Caldes de Malavella, no a Caldes de Montbuí. Us imagina't? No, Però això sí que passa, eh? Sí que és veritat que si tu... Però nosaltres normalment no, hi ha moltes colles, bueno, la majoria de colles no van amb nom, amb nom de la colla, sinó van amb nom... Encara que vagin en un grup molt gran, mm. Mm van a donar un cop de mà... Amb... Sí, sí, jo recordo gent de la colla que ha anat amb castellers de Sants, amb capgrossos, amb xiquets d'arreus... No, és que músics... inclús s'han castells i quan s'han demanat assajos previs per demanar castellers i de... castellers de fulanito a una banda, castellers de menganito a una altra, castellers de l'altra, l'altra. O sigui, que s'han muntat les pinyes ja abans del concurs amb, els, amb, el, amb el total de la colla. O sigui, mm. si han vingut... Vuit persones se'ls han ficat amb, amb, tot, tots en mm. la mateixa part de la pinya. Mm. I també, sí. també hi ha colles que, després d'això, un cop saben la, la ubicació que tindran a, a la plaça, doncs que també hi ha contacte amb les colles que tindran a prop. Sí, sí, naturalment, per, això, sempre. Per, per ajudar-se a, a fer pinya. Mútuament, naturalment. Mm -hmm. Això sempre passa, no, I no només al concurs, eh? a les sí. ocasions grans també passa, eh? Mm -hmm. Però, bueno, eh, això és, és part del món, del, del món casteller. Mm. Jo és... Per això no sé com estarem. No sé, suposo que hi haurà baixes de cara a aquesta setmana. Sí, sí, sí segur que... La primera, la teva, no? Sí, bueno, jo, jo és que... Vas per, també per feina. El dilluns eh, haurem de parlar del concurs i s'ha de desplaçar un equip del Plaça de Nova a Tarragona i per tant hi, hi anirem a, a les dues jornades, tant dissabte com diumenge, estarem, estarem allà, portarem una gravadora, un equip de de so de la, de la ràdio i el dilluns eh, farem, eh, farem la crònica del, del Ai concurs. Ai, m'agradaria, eh? Bé, bueno, ja saps que sí. a mi m'agradaria. El que passa és que realment tenim actuació, pues, no, no, no podem anar-hi tots tots els que volem uh -huh. de, de la ràdio i, i només es manda una petita expedició. Doncs eh, recordem, aquest proper dilluns parlarem del, del concurs i també, qui vulgui sentir, estem convidats el dilluns al matí al programa Posa't les Piles, aquí a Ràdio Molleta, a les 9 del matí, també, també es parlarà de, del concurs. Farem una, un petit avançament de del que parlarem a la tarda, més o menys eh, de, del resultat del mes assecat, de, alguna, un quartet d'hora, més o menys, a les 9 del matí del dilluns. I, i, i el i dilluns a la tarda doncs, la crònica tant de l'actuació de Castell de Castelleta-Molleta-Sant-Feliu de de com de com han anat les dues eh, jornades d'aquest concurs de, de Tarragona. Recordem, 25a edició, edició i un, un concurs que, que es presenta ben obert. Doncs, eh, bueno, és que eh, acaba de fer entrada a l'estudi el Roger Perera i ara, un, un, un, en tant que s'assegui, doncs els el saludarem i ja començarem a parlar i doncs eh, anem a fer un petit eh, avançament de un petit titular de com de com han anat les, les colònies de, de la colla. Què què podeu destacar? Els els que hi han anat. Saluda, saluda. Què tal segueu bona tarda? Molt bona tarda a bes tothom. Ja ja, ja s'ha acabat el tema de de tot la, reunió, la reunió... I sí, tot ja, ja, ja hem fet la reunió. També està venint el Luis. Mm, perfecte. Doncs llavors ja dedicarem la segona part a parlar d'aquestes colònies, de, de com han anat. I bueno, estàvem també parlant d'aquest diumenge, a part de que hi ha, de que hi ha el concurs eh, doncs, eh, que tenim tenim actuació a, a Sant Feliu. Sí, sí, sí, us he sentit venint. Són dues colles? En principi, segons les dades S que tenim, sí. És única confirmació que tenia que eren dues. les públiques ha de trucar aquesta setmana per acabar de saber sapigueu hores, confirmar hores i tal, i li preguntarà. En principi, segons la coordinadora, la dia vaig estar mirant i només som dues colles, sí. Mm. No sé si n'hi ha alguna més. És ja dir, que el Javi ha de trucar aquesta setmana per tema també del bus, si pic a pic, etcètera, i a pica pica-pica, etcètera, i ho acabarà de confirmar. Bueno, de del que ens afectaria el tema del concur del concurs, però bueno, tampoc és, jo no crec que... Realment això va ser un error, bueno, és, és un error de... perquè quan vem es va planificar la temporada al mes de novembre, desembre de l'any passat, eh, estan buscant actuacions abans de dia, doncs va sortir aquesta, i vam dir que sí, sense atinar. Que era bueno, que no tampoc passa res, eh? dir... ja que respondre a aquesta actuació, també tampoc ha de ser un problema. Em, jo no crec, eh? Tampoc... Eh? Em... A part de, de, de, de, de tu, que ja ho has dit públicament, i, i quatre més, que pot ser que vagin acompanyant a... a sí, sí, sí. El diumenge jo espero que tinguem, tinguem una bona diada allà a Sant Feliu i que em, és l'únic que ens queda abans de festa major. O sigui, sí, abans, abans de diada, amb la qual cosa, ja hi ha que fer bona feina allà. Mm -hmm. Sí, sí. Recordem que aquella només tres quatre, no, si contem sí, sí. vigília, però que han quatre actuacions a Sant Feliu, vigília, diada i Sant Martí de Tous. Mm. ja s'està acabant la temporada i que, que ens queden, quatre setmanes només per per Tenim dos de Paròn, no? Sí, entre sí, tres, sí, dos caps de setmana, tres setmanes, sí, sí, sí. Bé, doncs, ens eh, queden dos minuts abans de fer la pausa i, per tant, abans de, de des desenvolupar la segona part eh, de doncs, com han anat aquestes colònies, m'agradaria que féssiu més o menys un, un, un titular de, de, com, de com han anat. Jo, per la meva part, personalment, eh, vull dir, uh -huh. jo com a Roger Perera, molt bé, vull dir, jo m'ho vaig passar molt bé, va ser un cató setmana de germanor amb tota la gent de la colla, activitats per a totes les edats, tothom allà barrejat i fent gresca i fent... Eh, canviar la fi i passar-nos-ho bé. Mm. La llàstima va ser la pluja, que ens va fer la guits del diumenge, però vaja, eh, per la resta, doncs, molt bé. Mm. Es va fer tot el que es volia fer. Va haver-hi una cosa que no, però perquè la gent va tenir més ganes de fer, de fer un partidat de futbol, un partidor de futbol, perquè era allà tota Molta gent allà jugant, però com que tampoc teníem un plàning allò de tot el que volíem fer, doncs eh, també una miqueta així, la que la gent venant és demanant i n'és volguent, doncs perfecte. La veritat és que molt bé, la casa molt bé, érem 54 adults i 12 canalls, 66 persones, uh -huh. un bon número, i la veritat és que tot molt bé. Uh -huh. no, com a titulars està bé. Sí, una mica llarg. Però... <laughs> Bueno, i tu quin titular donaries? Jo donaria que la Era pluja, un... la pluja no, no ens ha tirat enrere. No, no, no. Va ser una la guitza el diumenge, però vaja. A nosaltres no. A una part de, del, de, del grup no ens va fer la guitza. Ja ja. Bueno, sí, perquè... Bueno, si us va fer la guitza, perquè bueno, no fer l'excursió i us va mullar. Però no, no, van parar, anya, no, no van parar cap... Uh -huh. no, no van parar en cap moment l'activitat per, per la pluja. I una de les coses que acostuma a passar... Hi ha notícies de que hi hagi cap lesionat. Sí, sí, sí, que hi ha, sí, que hi ha. Sí, que hi ha, hi ha ja, ja les passarem després, que hi ha, és bueno, impossible. Bueno, doncs eh, tot això comentem a la segona part i ara farem una pausa, posarem una miqueta de música i avui hem triat una cançó d'un grup català que es diu Curiolà i la cançó es diu Ben i ganivet.